Ja Jeesus lähti ulos pyhäköstä ja meni pois, ja hänen opetuslapsensa tulivat hänen tykönsä näyttämään hänelle pyhäkön rakennuksia. Niin hän vastasi ja sanoi heille, ettekö näe näitä kaikkia? Totisesti minä sanon teille, tähän ei ole jäävä kiveä kiven päälle maahan jaottamatta. Ja kun hän istui öljymällä, Tulivat opetuslapset erikseen hänen tykönsä ja sanoivat, sano meille, milloin se tapahtuu ja mikä on sinun tulemuksesi ja maailman lopun merkki. Silloin Jeesus vastasi ja sanoi heille, katsokaa, ettei kukaan eksytä teitä, sillä monta tulee minun nimessäni sanoen, minä olen Kristus, ja he eksyttävät monta. Ja te saatte kuulla sotien meneskettä ja sanomia sodista. Katsokaa, ette te peljästy, sillä näin täytyy tapahtua, mutta tämä ei ole vielä loppu. Sillä kansa nousee kansaa vastaan, ja valtakunta valtakuntaa vastaan, ja nälänhätää ja maanjäristyksiä tulee monin paikoin. Mutta kaikki tämä on synnytys tuskien alkua. Silloin teidät annetaan vaivaan, ja teitä tapetaan, ja te joudutte kaikkien kansojen vihattaviksi, minun nimeni tähden. Ja silloin monet lankeavat pois, ja he antavat toisensa alttiiksi, ja vihaavat toinen toistaan. Ja monta väärää profeettaa nousee, ja he eksyttävät monta, ja sen tähden, että laittomuus pääsee valtaan. Kylmenee useimpien rakkaus, mutta joka pysyy vahvana loppuun asti, se pelastuu. Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää tämän kaikessa maailmassa todistukseksi kaikille kansoille, ja sitten tulee loppu. Kun te siis näette hävityksen kauhistuksen, josta on puhuttu profetta Danielin kautta, seisovan pyhässä paikassa, joka tämän lukee, se tarkatkoon. Silloin ne, jotka ovat Juudeassa, paetkoot vuorille. Joka on katolla, älkön astuko alas noutamaan, mitä hänen huoneensa on, ja joka on pellolla, älköön palatko takaisin, noutamaan vaippaansa. Voi raskaita ja imettäväisiä niinä päivinä. Mutta rukoilkaa, ettei teidän pakonne tapahtuisi talvella eikä sapattina, sillä silloin on oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta hamaan tähän asti eikä milloinkaan tule. Ja ellei niitä päiviä olisi lyhennetty, ei mikään liha pelastuisi, mutta valittujen tähden ne päivät lyhennetään. Jos silloin joku sanoo teille, katso, täällä on Kristus, tahi, tuolla, niin älkää uskoko. Sillä vääriä Kristuksia ja vääriä profeettoja nousee, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin. Katso, minä olen sen teille edeltä sanonut. Sen tähden, jos teille sanotaan. Katso, hän on erämaassa, niin älkää menkö sinne, tahi. Katso, hän on kammiossa, niin älkää uskoko. Sillä niin kuin salama leimahtaa idästä ja näkyy hamaan länteen, niin on oleva ihmisen pojan tulemus. Missä raato on, sinne kotkat kokoontuvat. Mutta kohta niiden päivien ahdistuksen jälkeen aurinko pimenee eikä kuu anna valoansa ja tähdet putoavat taivaalta ja taivaiten voimat järkkyvät. Ja silloin ihmisen pojan merkki näkyy taivaalla ja silloin kaikki maan sukukunnat parkuvat ja he näkevät ihmisen pojan tulevan taivaan pilvien päällä suurella voimalla. Ja kirkkaudella. Ja hän lähettää enkelinsä suuren pasunan pauhatessa, ja he kokoavat hänen valittunsa neljältä ilmalta taivasten ääristä hamaan toisiin ääriin. Mutta oppikaa viikunapuusta vertaus, kun sen oksa jo on tuore ja lehdet puhkeavat niin te tiedätte, että kesä on lähellä. Samoin te myös, kun näette tämän kaiken, tietäkää, että se on lähellä oven edessä. Totisesti minä sanon teille, tämä sukupolvi ei katoa ennen kuin kaikki nämä tapahtuvat. Taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät koskaan katoa. Mutta siitä päivästä ja hetkestä. Ei tiedä kukaan, eivät taivasten enkelit, eikä myöskään poika, vaan isä yksin. Sillä niin kuin oli noan päivinä, niin on ihmisen pojan tulemus oleva. Sillä niin kuin ihmiset olivat niinä päivinä ennen vedenpaisumusta, söivät ja joivat, naivat ja naittivat aina siihen päivään asti. Jona Noa meni arkkiin, eivätkä tienneet, ennen kuin vedenpaisumus tuli ja vei heidät kaikki, niin on myös ihmisen pojan tulemus oleva. Silloin on kaksi miestä pellolla, toinen korjataan talteen ja toinen jätetään. Kaksi naista on jauhamassa käsikivillä, toinen korjataan talteen ja toinen jätetään. Valvokaa siis, sillä ette tiedä, minä päivänä teidän Herranne tulee. Mutta se tietäkää, jos perheen isäntä tietäisi, millä yövartiolla varas tulee, totta hän valvoisi, eikä sallisi talonsa murtauduttavan. Sen tähden olkaa tekin valmiit, sillä sinä hetkenä, jona ette luule, Ihmisen poika tulee. Kuka siis on se uskollinen ja ymmärtäväinen palvelija, jonka hänen herransa on asettanut pitämään huolta palvelusväestään, antamaan heille ruokaa ajallansa? Autuas se palvelija, jonka hänen herransa tullessaan havaitsee näin tekevän. Totisesti minä sanon teille.